wassalam al-haqqu Kalimat ini disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran, Di dalam Surat An-Nur ayat 24, 25. Yawma ini, yuafihimullahu dinahumul haqq wa yalamun anallahahu al haqqul mubin. Surat An-Nur ayat 25. Juga ya, dalam surat Thaha ayat 114, "Fadzal Allahul Malikul Haq", Al-Malik Al-Haq, <coughs> surat Al-Hajj ayat 62. Dalika bianallahu wal haq sama dengan surat Luqman ayat 30 Dalika bianallahu wal haq Dalam surat Al-An'am juga disebutkan Kemudian mereka mengatakan kepada Allah, "Mereka adalah orang-orang yang lainnya disebutkan sampai di dalam 10 tempat kalimat Al-Haq ini disebutkan dosa." dengan mengatakan "Mereka sebagai al orang yang berbuat Nanti dicari dalam surat Yunus, ada dua tempat, surat al kahfi surat Al-Hajj, ayat 62 tadi, juga di dua tempat, surat Al-Hajj, satu lagi, kemudian surat Al-Mu'minun, wa al Allahul Malikul Haq, la ilaha illahu wa rabbul arshil al-karim, ayat 6. Surat An-Nur Nah Itu berapa tempat Menyebutkan <coughs> tentang Nama Allah Al-Haq Secara bahasa Secara bahasa Al-Haq itu Naqidul Bafil Lawan dari Kebatilan Al-Haq itu lawan dari Al-Batil Dalam bahasa Arab Al-Haq itu Artinya adalah sesuatu yang tetap Dan tidak akan Berkurang ataupun hilang Sesuatu yang tetap tidak akan berkurang ataupun hilang. Lawannya adalah al-ba'atil. Al yang pasti dia sirna. Ja'al haqq wa zahak al-ba'atil. Inna al-ba'atila kana zahuk. Nah, cifat al-ba'atil itu zahuk. Pasti lenyap. al haq itu sesuai dengan namanya. Satu sisi. Sisi lain yang apa namanya, dari segi bahasa juga, dari segi bahasa juga, al-hak itu makna asalnya adalah, makna asalnya adalah al-muta'abakah wal-mu'afakah, mutabakah dan al-mu'afakah, kecocokan dan kesesuaian, kecocokan dan kesesuaian secara bahasa. Naam. Nah, terkait dalam bentuk kalimat misalnya haqqal amru. Haqqal amru wa yahiqqu Haqqa ya al-amru Artinya apa? Sara haqqan wa thabata. Nah, sara haqqan wa thabata. Dia menjadi sifat yang pasti dan tetap. Atau menurut Al-Azhari dalam asyihahnya Makna Al-Haq Itu artinya bisa diartikan Wajabah iya jibu wujuban Wajabah iya jibu wujuban Bisa diartikan pasti Sesuatu yang mesti nah, Ini Al-Haq Baik hmm. terang mana nama ini terkait dengan nama dengan Allah Subhanahu wa taala nah di antaranya yang dinukilkan adalah perkataan Ibnu Jarir terkait dengan tafsir dalam surat Yunus tsummaruddu ilallahi maulahumul haq summa rubdu ilallahi kemudian mereka dikembalikan kepada Allah maulah mereka yang hak. ini yani orang-orang musyrikin pada hari itu nanti ayat ke berapa tadi 6 serat ini saya 30 bisa Surah Al Al-An'am ayat 62 Maknanya mirip Kalimannya mirip Kalau yang sumarudu ini dalam surat Al-An'am Nah orang-orang musyrikin itu dikembalikan pada hari itu nanti Kepada Allah subhanahu wa ta'ala huwa rabbuhum wa malikuhum Haq Yang Allah itu adalah Rabb mereka pencipta Penguasa pemilik dan Malikuhum, raja mereka yang sesungguhnya, pemilik penguasa mereka yang sesungguhnya, lahshaka fihi. Ya, tidak ada keraguan padanya. Nah, al Haktabi menyebutkan makna al Hak, yaitu bahwa al mutaqatik al mutaqatiku wujuk kau nahu wujuduh. Nah, ini dah secara bahasa tadi, kembali tadi. Ini bawa al Hak itu sesuatu yang tetap. Ya, dan tidak akan berkurang. Nah, ini diartikan oleh Al-Khattabi seperti itu wa al-haqqu huwal mutahaqqiqu kaunuhu wa wujuduhu. Nah, yaitu yang nyata, mutahaqqiq. Yang mutahaqqiq itu sesuatu yang terbukti keberadaannya. Terbukti wujudnya ada. Kan tidak harus mesti tertangkap oleh panca indra, tapi dia ada. Tapi dia ah, ada. Gimana ini? Nah, gampang ini, kan? mudahlah. Nah, itu sudah artinya logikasederhana saja. Ya. Kalau dulu orang, nama-namanya orang PKI, komunis menyatakan cuma Allah itu tidak ada. Ya. Dibalas sama muridnya. Pak Guru saya tidak melihat, ya. melihat akal Pak Guru. Pak Guru tidak punya akal. Kenapa saya tidak melihat akal Pak Guru? Enaklah. Nah. Tapi ada kan akal itu? Dengan apa kita membuktikannya dia ada? Nah. Orang badui ditanya. Bagaimana kamu membuktikan Allah itu ada? Subhanallah. Al-Ba'arah. Tadulu al-Ba'ir. Al-Athar. Tadulu al-Masir. Al-Sama. Zatul Abraj. Wal bihar datu amwaj Wahal tadullu ala Sami'in masir Logika yang sederhana Berhana kerana itu sudah terpastri dalam diri manusia Gimana kamu mau menanyakan Allah itu ada atau tidak Al ba'arah Itu berarti ada untanya kan Asar Jejak itu kan pasti ada orang yang melangkah Langit Yang punya gugusan bintang Laut dengan gelombangnya, bukankah itu menunjukkan bahwa ada Allah itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Wujudnya ah, ada dan pas. pasti. Nah, di zaman dulu diceritakan oleh Ibnu Nabi Nabi Logika Nabi juga bagaimana Imam Abu Hanifah Membungkam Orang-orang ahli filsafat Sumaniyah Yang mengingkari adanya Allah tidak langsung ditemui nanti esokan harinya bertemu saya sedang membayangkan memikirkan adanya sebuah kapal tidak ada ABK nya anak buah kapalnya tidak ada kapal itu mengangkut barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain menurunkan barang makanan, minuman, perabotan semualah barang-barang yang diperlukan dari satu tempat ke tempat yang lain begitu saja tidak ada anak, tidak ada manusia yang mengendalikan dan menyupir menjadi nakodanya. Kalau sekarang mungkin, bisa kan? Ada remote. ya, yeah. dari jarak jauh bisa. Kalau dahulu, nah, tidak mungkin kata orang-orang sumbani ini. Pasti ada yang mengaturnya, pasti ada yang mengendalikannya, pasti ada yang jadi nakodanya dan jadi anak buah kapalnya. Kata Mama Abu Hanifah. Kalau kapal seperti itu... Je, makhluk benda kecil itu saja... Kalian tidak percaya... Mesti ada yang mengaturnya... Bagaimana dengan alam semesta ini? Yang begitu teratur... Yang begitu sempurna... Begitu indahnya... Terdiam orang-orang kafir... Tidak nah, bisa terbantah... Nah Dan bahkan salah satu... Mungkin belum anda cinggung nanti di... Sudah anda tambahkan... Salah satu diantara kenapa... Alif lam di dalam kalimat Allah itu tidak terbuang. Itu bukan alif lam ta'rif semata. Tapi dia menggantikan hamzah kasrah yang ada pada kata asalnya al ilah. Ini kata Imam Subawai. Nah, al ilah dibuang. Kemudian lam yang pertama al diidghamkan ke dalam yang kedua fathah jadi Allah. <tuh> Dan salah satu kesimak Lafz dia, nama Allah Lafzul Jalalah, dia tidak dibuang ketika dia bertemu dengan huruf Nida. Sementara huruf-huruf yang isim-isim yang lain, kalau isim itu isim yang marifat dengan Al, itu akan hilang, gugur Alnya ketika bertemu dengan ya An Nida, huruf Nida. Sehingga enggak mungkin orang itu akan mengatakan Ya Ar Rahman. Tapi kita mengatakan apa? Ya Rahman. Ya Karim. Nah, tetapi kepada Allah Ma Lafdzul Jalalah Allah, tetap kita menyebutnya ya Allah. Salah satu rahasianya disebutkan dalam risalun arad itu menunjukkan bahwa ma'rifatuhu mengenal Allah itu ya, Pengenalan tentang Allah itu adalah bersifat dawan, terus Tidak akan mungkin lepas. Dan dia memang Lafad ini merupakan A'raful ma'arif Seperti yang dikatakan oleh Imam Subawai nah. Menunjukkan bahwa Lafad Allah Itu adalah A'raful ma'arif nah. <tuh> Alif lamnya itu tidak Hilang sama sekali Sudah satu besti Sisi yang lain disebutkan Alif Atau Hamzah Keluarnya dari mana? Di bagian yang terdalam. Yang belajar Tajwid. Masarik. Iya kan? Dari mana? Karena jantung. Hak yang keluar. Itu juga dari paling dalam. Kata mereka. Jadi nama Allah itu. Asalnya itu memberi pengaruh besar. Dalam jantung. Dalam kalbu seseorang itu <laughs> dia. Wallahu aalam. Tapi mereka kan biasa seperti itu. Ah, dia nah, bahasa ya <coughs> nah, mantik itu. Nah, cuma dinukil memang oleh Ibn Al Qayyim rahimahullah. Ini sekitar untuk nyebutkan ini ga aja Allah secara lafaz Al itu disebutkan oleh Ibn ada 10 hananda itu. Cuma disebutkan di dalam kitab yang lain Al-Jalaul Afham Di antara nah, <coughs> ya. Baik, nah sekarang Nah Wa kullu shayin saha wujuduhu Wa kaunuhu fahuwa hakkun Kata Imam Mahathabi Al-Khattabi Al Segala sesuatu yang Sah Benar Keberadaannya, wujudnya. Maka itu adalah hak. Maka itu adalah hak. <tuh> nah. Secara bahasa juga kalau ini apa. Yani al-haq itu. Terkait juga dengan nama Allah. Yaitu. Mala yasa'u inkaruhu. Mala yasa'u ingkaru Artinya sesuatu yang tidak mungkin di diingkari, tak boleh diingkari, Tidak bisa diingkari juga bahkan. Nah, enggak mungkin diingkar, diingkari Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin diingkari kecuali orang mukabar Orang-orang yang sombong, yang tertutup mata hatinya, Nah, dari kalangan orang-orang ateis Ya mereka cuma bukan mereka enggak bisa mereka mengingkari, ya sebetulnya cuma karena kesombongan dan hawa nafsu membuat mereka menolak, menolak, mengingkar, mengingkarinya. Padahal mereka tahu seperti yang juga dihadapkan kepada geromb, wajah adubihah, wasaiqalatha, amfusuhum, wa <coughs> allah. Mereka mengingkari ayat-ayat yang datang kepada mereka di oleh Nabi Musa, padahal mereka meyakininya mereka mengingkarinya dengan penuh kesombongan dan penentangan. Nah, nah, nah seperti itu juga di mana-mana lain yang disebutkan oleh para ulama lain termasuk Imam Ghazali juga Ibnu Al Athir dalam an Nah. Terkait dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Haq, itu artinya Allah Subhanahu wa taala itu la syakka fihi wa la raib. Boleh dikatakan seperti itu, alladzi la syakka fihi wa la raib, tidak disangsikan dan tidak Dirabukan lagi lafi dzatihi baik pada zatnya tidak akan mungkin diingkari keberadaan zat Allah wala fi asmahi wa sifatatihi juga dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah wala fi uluhiyyatihi bahkan juga wala fi rububiyyatihi wala fi rububiyyatihi fa huwal ma'budu bihaqqin fa huwal al -ma maka allah itu adalah al ma'bud bihaq wala ma'budan bihaqqin siwahu la ma'budan bihaqqin سواه. Maknanya La ilaha illallah Maka Fahuwa tadharaka wa ta'ala haqqun Wa asma'ahu wa sifatuhu haqqun Wa af'aluhu wa wa aqwaluhu haqqun Wa dinuhu wa syar'uhu haqqun wa akhbaruha wa akhbaruhu kulluha haqqan wa wa'duhu haqqan wa liqa'uhu ini Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan nama Allah al-Haq ini Allah itu adalah maka Allah tabarak wa ta'ala adalah haq nama-nama dan sifat-sifatnya adalah haq pasti dan benar af'aluhu wa aqwaluhu perbuatannya dan perkataannya pasti dan benar. Artinya perbuatan-perbuatan Allah itu tidak ada yang salah. Nah. Tidak ada yang keliru. Wa aqwaluhu haqqun dan perkataan Allah itu adalah hak. Wa man asdaqu minallahi qila? Siapa yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah. Wadīnuhu wasyarohu hakun. Agamanya dan syariatnya adalah hak, sesuatu yang pasti betul dan pasti benar, yang ada tetap dan pasti pasti benar. Wa aḥbaruhu kulluha hakun. Berita-berita tentang Allah yang datang dari Al-Qur'an, yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Nah penjelasan dari Rasulullah bahwa bahkan ini hadis-hadis Rasulullah menerangkan tentang Allah seperti yan zil rabbuna ila samaid dunya yaquluhu as-sadiqul wa ma yantiqu anil hawa wa nah, laisa kami mislihi syai'. Allah menerangkan tentang dia. Wa wa'duhu dan janji Allah pasti. Janji Allah itu pasti dan benar wa huwa la Dia menjanjikan untuk orang-orang yang beriman wa kana wa kana haqqan nasrul mu'minin. Wa kana haqqan sesuatu yang pasti. Kata dia ada makna wajib adalah sebuah kemestian dan sebuah keharusan. Allah yang menetapkan untuk dirinya wajib Kewajiban itu Allah yang menetapkan pada dirinya, bukan kita. Tapi Allah nyatakan pasti, jangan khawatir orang-orang yang beriman. Allah pasti akan menolong dan membela mereka. Innalan suruh rasulana, wala dina amanu yawmayakumul ashar. Tidak akan disia-siakan oleh Allah. Usaha orang-orang yang beriman, perjuangan orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan musnah sekaligus. Tidak akan mungkin musuh-musuh mereka akan bisa bersatu menghadapi mereka. Tidak akan berani orang-orang kafir, orang-orang Yahudi dan nasrani tidak akan berani menghadapi kaum Muslimin bersatu padu seluruh dunia. Tidak akan berani. Karena tahu itu kehancuran bagi mereka. Itu kehancuran bagi mereka kalau mereka semuanya bersatu padu. Enggak semua. Tapi cara mereka tidaklah langsung menghancurkan kaum muslimin, dipreteliin kaum muslimin itu. Nah, digerogoti keyakinannya, ditipu dengan dunia yang mereka sodorkan. Punya gelar, punya titel. Ngapain kamu kalau nah enggak memanfaatkan? Untuk apa belajar agama punya gelar seperti itu besarnya, hebatnya? Memakan apa kamu dari kitab? Belajar agama. Nah, terutama para para syabab, nah, saudara mereka sendiri berjuang mempelajari senjata apa yang bisa menghancurkan kaum Muslimin. Mereka pelajari, ya, yang bisa menghancurkan kaum Muslimin adalah dengan mereka di dalam. Nah, Berusaha sekaligus. Nah juga, apa artinya mereka mempelajari apa yang membuat kaum muslimin itu kuat. Mereka masuk dari sana. Berusaha untuk menjauhkan anak-anak kaum muslimin dari sumber agama mereka, dari Al-Quran dan Sunnah. Sementara mereka sendiri mempelajarinya. Untuk apa? Mengacaukan pemikiran kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin. Membuat mereka ragu dengan agama mereka sendiri. Dan saat ini mereka Nah, boleh dikatakan, nampaknya berhasil berhasil pada sebagian ya. Tapi Allah menyelamatkan. Nampaknya Allah menyelamatkan. Nampaknya ini Allah menyelamatkan. agama ini pada sebahagian, Allah, Allah sudah janjikan kepada Nabi Muhammad ya. Tapi Allah menyelamatkan. Nampaknya berhasil Allah menyelamatkan. Nampaknya berhasil Umat Nabi Muhammad SAW itu hancur sekaligus. Walaupun seluruh musuh mereka bersatu. Bersatu padu. Wa aduhu hakun. Wa liqa'uhu hakun. Pertemuan dengan Allah itu pas, pasti. Pertemuan dengan Allah itu pas, pasti. Masing-masing kita akan. Yukallimuhullahu bainahuh. Wabeyna Allah, wabeyna Rabbih. Bukan wabeyna Huwa, wabeyna Huwurjuman. Setiap kita akan dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Taala. Dan masing-masing kita seperti yang disebutkan oleh Rasulullah: لا تزول قدم عبد يوم الملكي مات يهت ترث الهد سيسأل عن Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya empat perkara nanti. Tentang masa mudanya, kekuatannya Untuk apa dia gunakan kekuatan fisiknya Akalnya, kesehatannya Untuk mengabdi kepada Allah Untuk membela agama Allah atau Untuk sesuatu yang sia-sia Hanya untuk dunia Kecerdasannya kepandaiannya Kekuatannya Apakah nanti Kemudian usianya, waktunya Untuk apa dia habiskan waktunya Umurnya Ilmunya. Bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Dan hartanya dari mana dia dapatkan. Dan kemana dia belanjakan. Untuk apa dia cari uang. Dari mana dia cari uang. Nah, kemana dia belanjakan uang tersebut. Nah, dan itu kita pasti setiap Masing-masing kita akan. Menghadap. Menghadap Allah. Maka diingatkan oleh Fudail bin Iyad jika menafsirkan ayat Inna Lillahi wa Inna Ilaihi raji'un, menerangkan makna ayat ini. Kalau kamu yakin bahwa kamu adalah milik Allah, maka yakinilah bahwa kamu pasti akan bertemu dengan Allah. Kalau kamu yakin kamu bertemu dengan Allah, yakinlah bahwa kamu pasti akan berdiri di hadapan Allah. Kalau kamu yakin kamu berdiri di hadapan Allah, maka yakinlah kamu pasti akan ditanya oleh Allah. Dimintai jawabnya. Seorang mendengar itu dari kurasan dari Afghanistan bertanya kepada beliau Rasulullah, "Famal khilaf? Lalu apa daya kita untuk menghadapi itu? Perbaiki apa yang tersisa. Sisa umur yang kita masih miliki ini perbaiki. Maka yang lain-lain sebelumnya itu akan terhapus. Perbaiki itu." Nah. persiapkan be bekerja. Nah, wadimu washaru hu hakun. Agama Allah ini adalah agama yang benar. Syariatnya ini adalah syariat yang benar. Dawait ini adalah dakwah yang diemban yang disubarkan. Dawait salafiah itulah dakwah Islam yang, sebagaimana Rasulullah SAW bawa. Ini yang dipahami oleh para. Salam. Dan inilah yang benar. Allah pemilik dakwah ini. Pasti akan membela. Dan Allah pun juga menyatakan. Akan membersihkan. Itu perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Disini disebutkan. Ini makna dari. Al-haq. Dari. Wa aqwaluhu haqqun. Dan Allah mengatakan. Wa makanallahu liyadaral al mu'minin. Ala ma antum alaihi. Hatta yamizal khabitha minat tayyibu. Allah tidak akan biarkan kamu wahai orang-orang yang beriman seperti kamu keadaan kamu sekarang ini. Bergabung bersama kamu dalam barisan kamu orang-orang yang bukan dari kalian. Bukan termasuk kalian. Akan Allah bersihkan. Akan Allah pisahkan yang khabir dari yang tayyid. Sehingga tinggal yang tayyid itu. Salingan itu makin makin kecil sekarang luar biasa rapatnya dulu besar sehingga banyak yang tersaring terbuang juga tapi sekarang makin mengerikan lagi makin mengerucut makin halus hal-hal yang tidak kita sangka terbongkar makin terbong, terbongkar Nasallallahu salamualaikum. Nah, itu makna hadis nah, disebutkan oleh beliau. Rahmatullah Sheikh. Fa'auṣafuhu al-azīma tuḥkun dan sifat-sifat Allah yang maha agung itu adalah perkara yang hak. Wa ibadnan, wa afgaluhu hi haq wa ibadatuhu hiyal al-haq. Demikian pula liukauhu hakun wawaiduhu wa wa waid ancaman ancaman Allah itu juga benar hati-hati waiduhu hakun nah. dan sudah berbulang dan sudah Allah peringatkan kita nah. selalu Allah sebutkan ya dan terdengar kita harus hati-hati Allah menyebutkan bagaimana Allah menghancurkan umat-umat sebelum kita. Apa sebabnya pangkalnya maksiat, dosa. Fadam dama alaihim rabbuhum bi dzambihi. Dan nah, karena satu dosa, satu dosa yang mereka buat. Fa akhadnahum bi Kami hancurkan mereka dengan atau karena dosa-dosa mereka. Wa minhum man arsalna alaihim hasibah. Ada umminhum man agraqna wa minhum man khasafna bihil bihum al-ard ada yang dilempari batu di batu ada yang di naam ditenggelamkan ke dalam bumi akibat dosa ancaman-ancaman Allah Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya wa wailul lil musyrikin wa wailul lil mutaffifin wailan likulli humzati lumazah Ara'a allazi yatim wala yahuddu miskin fa wailul lil ancaman-ancaman Allah wa hukum hukum-hukum Allah yang bersifat agama syariat-syariatnya Jazai, balasan-balasannya pahala dan surga itu adalah hak Wa rasuluhu rasul-rasulnya adalah hak Fala samma haqqun illa fillahi wa ma minallah. Wa mamannallah. Tidak ada di sana haq kecuali pada Allah dan apa-apa yang Allah berikan karunia, pada yang Esa. Sekarang nama Allah Al-Mubin. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan perumpamaan Al-Hakim batil itu sesuatu yang menakjubkan. Yang kita kadang-kadang luput. Ini buat mereka yang mungkin, sebagai peringatan buat orang-orang yang Mereka terpukau, terkagum-kagum dengan kebatilan. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'adu. Nah, ayat 17. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبد الرابية ومما يوقدون عليه يوقدون عليه في النار ابتغاء خليت أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل وأما الزبد فيذهب الجفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال ...mereka yang berpogang al-haq... ...dengan percaya dengan apa yang disebutkan oleh Allah tadi... ...dan oleh para ulama tentang makna al-haq... ...sekaya dengan nama Allah... ...jangan khawatir. Bahkan Syekhul Islam menyebutkan... ...semakin al-haq itu digencet, diserang, ditekan... ...justru semakin bersinar, semakin nampak kebenarannya. Semakin kuat pembelaannya... Ya. Nah, Allah sebutkan di Allah menurunkan dari langit air, maka mengalirlah lembah-lembah itu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Fasama -masing. la tsailu za badar rabia, maka dalam aliran air itu membawa buih-buih. Nah, kita lihat air yang mengapung-apung itu di permukaan itu kan banyak sampai menutupi. Kadang-kadang hujan. Nah, terpukau kita dengan apa yang terlihat di atas permukaan itu, gelembung-gelembung air, buih kotoran-kotoran yang terapung membuat kita tertutup, nggak melihat air yang di bawahnya yang bermanfaat. Nah ini yang di, disinggung oleh para, nah, diterangkan oleh para ulamas. Karena kadang-kadang kita dikecoh oleh mata kita, nggak melihat betapa banyaknya kotoran yang hanyut, buih-buih yang terbawa oleh aliran air tersebut. Berarti kemana airnya? Nggak ada air berarti, yang ada hanya kotoran tidak. Allah sebutkan fa amma man fa amma zabadu fayadhabu jufa'a kotoran-kotoran itu akan menyingkir ke tepi Tersingkir, tersingkirkan nah, kebatilan yang menutupi al-haq itu seperti buih-buih gelembung-gelembung kotoran-kotoran yang terapung di atas permukaan air ketika hujan turun adapun al-haq itu seperti air yang di bawahnya fa amma zabadu fayadhabu jufa'a pasti akan hilang Nah, seperti itu juga diperumpamaan diperumpamakan oleh Allah. Nah, gelembung-gelembung buih-buih tadi, kotoran-kotoran tadi seperti yang dibuat oleh para pandai emas atau besi. Nah, nampak gelembung-gelembung buih kotorannya, sebetulnya emas atau besinya itu ada di bawah, itu yang paling bermanfaat. Nah, kebatilan-kebatilan itu akan lenyap. Sementara faammaa yanfa'unnasa qayamu tu fil ard, air yang bermanfaat itu akan tetap mengendap Ada di Di atas tanah tersebut Meresap Nah seperti itulah Al-Hat dan Ba Batil itu memakan oleh Allah nah, Maka ya, Kebatilan itu Pastinya kan tersingkir Tinggal orang-orang yang berpegang dengan Al-Hat itu sadar atau tidak Dia berjalan di atas Al-Hat Nah memang sebetulnya Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Kalabid al Jamr seperti orang yang menggenggam bara. saat orang-orang seperti dia. Nah, begitu antusiasnya untuk mengejar dunia, tapi dia, nah, tidak. Walaupun dia bekerja, bukan untuk dunia, tapi untuk menjaga, nah, hormatannya. Nah, Qala al Mubin. Hai Para di sini subukan al-bayyinu amruhu Al-bayyinu amruhu fil wahdaniyah yang jelas urusannya dalam hal wahdaniyah Bayinoh amruhu, ya, bayin. Kalau di sini disebutkan, 6. dari kata bana shayu, bana shayu, bayanan, artinya ittabah, jadi jelas, fahuah bayin, fahuah bayinoh. wa abana shay'an fa huwa mubinun fa huwa nan wa abana shay'an abana alshay'a fa huwa mubinun ini pelaku dari isim fa'il dari abana yubinu mubin yang menjelaskan al-mubin kata az-zajari ismul fa'il jadi kata abana yubinu mubin seperti aznaba yuznibu muznib pelaku do pelaku dosa enggak dikatakan enggak dikatakan zanib tapi muznid paham ya enggak dikatakan zanib tapi muznid aznaba yuznibu muznid Abana yubinu mubin <coughs> Min abana Ismul fa'il dari abana Ini yani fawwa mubinun Dikatakan mubin Iza azhara wabayyana Iza azhara ketika dia menampakkan Wabayyana ketika dia menjelaskan Nama ini disebutkan cuma satu di dalam surat An-Nur ayat 25 tadi. Nah, wya alamun anna Allah hu al mubin Yani, yalamun an yom idin. Mereka tahu pada hari itu anna Allah hu al mereka tahu bahwa Allah nah, mereka tahu bahwa adalah haq Al-ladhi lahum yubayyin yang menjelaskan kepada mereka haqa'iq hakikat hakikat makaana yang idhum makaana yang idhum apa yang Allah janjikan di dunia, di dunia, minal adab. Nah. Satu sisi, menurut Ibu Nyarir, nah. Adapun Az-Zajjaj menyebutkan setelah menerangkan makna lugawi beliau mengatakan Fallahu tazzaraka ta al-mubin al al-mubin li ibadihi sabilar rasyad al-mubin yang menjelaskan bagi hamba-hambanya sabilar rasyad wal muwaddihun dan menerangkan pula kepada mereka lahum al a'mal amalan-amalan al mujibatu al mujibata li thawabihi yang mengharuskan ya, niatnya amalan-amalan yang mengundang pahala Allah Walakmal al mujibah lienqabih dan amalan-amalan yang menyebabkan hukuman dari Allah. Nah, jadi Allah itu al mubin, Allah menerangkan jalan, petunjuk kepada hamba-hambanya, menjelaskan sebab-sebab petunjuk, menerangkan pula, enam amalan-amalan yang menyebabkan datangnya pahala, menerangkan pula amalan-amalan yang menyebabkan datangnya siksa. Di mana al mubin terkait dengan nama Allah. Ada lagi mana al mubin sama seperti al had Artinya mirip tapi ini kata al khuleimi wahwalalladhi la yakhfa walla yan la yakhfa tidak tersembunyi tidak samar. Tidak, nah tertutup ya. Walayang katimu'i sama, tidak tersembunyi. Tidak samar dan tidak tersembunyi. Berarti kan jelas. Al-mubin, sama seperti al-haq. Al-haq itu yang mutahafik, jelas. Nah. Nah. Semakna dengan itu dikatakan oleh al-asbahani. Al-mubin artinya al-bayinu amruhu. Al-bayinu amruhu. Seperti tadi kan dalam fi al-wahdaniyah. Tapi secara umum ini. Al-bayin amruhu. Itu nama makna dari nama Allah. Al-mubin. Secara bahasa. Al-bayinu amruhu. Yang jelas urusannya. Ada yang sama dengan nusana Allah? Tidak ada. Nah, Berarti Dari nama Allah Al-Mubin ini Juga dari nama Allah Al-Haq Tidak ada yang tersamar Tentang Allah Subhanahu SWT Apa yang Allah bentangkan di alam semesta ini Tentang keberadaan Allah Tentang wujudnya Tentang nama-nama dan sifat-sifatnya Tentang rububiyahnya Tentang keberhakannya Mendapatkan uluhiyah Diibadahi Itu adalah perkara yang jelas jelas iya liman lahu qalbun aw al-qasamah wa bagi orang yang masih punya hati nah dan nggih bahwa Allah adalah al-haq bahwa Allah adalah al-mubin apa yang Allah terangkan tentang al-huda al-haq Ar-Rasyad Tentang syirat al-mustaqib Itu adalah perkara yang jelas pula Al-Quran Allah turunkan sebagai hidayah linnas Bukan untuk orang-orang tertentu golongan tertentu lagi Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran tentang sifat-sifat dari kitabnya, yang berisi tentang kalam-kalam Allah wajah akum minallahi nurun wa kitabun mubin jelas, maka Al-Quran itu adalah sesuatu yang jelas nah, terkait pula dengan nama Allah Al-Haq, maka apa yang ada di dalam Al-Quran adalah hak karena itu merupakan qawl atau Aqwal. akwaluhu subhanahu wa ta'ala Wa tammat kalimatu rabbika wa adla. Sempurna firman-firman Rabbmu dalam hal sidqan, sempurna dalam hal kejujuran. Berarti apa? Haq, pasti. Wa adla dalam hal keadilan. Keadilan apa? Perintah dan hukum-hukumnya, larangan-larangannya. Wallahu a'lam bish Baik, ini terkait dengan nama Allah Al-Haqqo Al-Mubin Nah, mudah-mudahan bermanfaat Baik, nama berikutnya insya Allah. القدوس السلام القدوس السلام لونه سبحانك الله وبحمده